الحمد لله الحمد لله نحمده و وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا الله وحده وحده لا شريك لا واشهد أن السيدنا وسندنا وشفيعنا وا حبيبا محمد دا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وَأَتْبَاعِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ من مِّنْ ما كنت تدري المل كتاب ولل ایمان ولكن جعلنا نورا نهدي به من مَن مَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على إلى الله تصير الأمور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران عزت مندو مسلمانانو او د جماعت اشاعت التوحید والسنا اولماء کرامو مشرانو او ساتځي کرام څنګه چې ستار سوړان دي پسې منظر استاد محترم اغه روان د وکا اغه معلوم ده چې د قران کریم ختمونه دي دوالو د معشومانو دا او د ناظرې او د بیان انتخاب اغه شیخ محترم مذل ولعلی شرو لیکن دا وی وجوهات دواجنہ دی عمر کثر اغلو زمان سار درس او مختصر وندکه درس ما وک منګا راغلو ولته کما تا دی حکم وک چتا سو ام استاد سوالان دے دار حکم تعمیل په بنا باندې حاضر او دا الله رب العزت د کلام مقدس د سوره شورا اخری دعا آیاتونه مبارک اتهلاوت کړم ايو حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آ مې ولسه الله رب العزت زما ما دخلينا هغه الفاظ او بسی چې زم ما ستا سو د ټولو د د دنیا او د اخرت د مغفرت او د ستره زنوب او د رف او د بلندۍ ذریعہ وګرځي <تصفح> عزت مندو د الله له فضل او کرم ده چې د جماعت اشاعت توحید او سنت فارهرام یا په افتتااد قران کریم باندې یا په اختتام د قران کریم باندې او د الله رب العزت له کرم او فضل له چه الحمدلله د جماعت اشاعت التوحید والسنا احاری او فرد اعد قران کریم مبلغ ده او دایو امتیاز ده په دور حاضر کې د جماعت اشاعت التوحید والسنا الله رب العزه هميشه مونږ نه د خپل قران خدمت د خپل رضا ده پر واخل او قبول او منظور دی وګرځي عزت مندو کله چې دنیا آباد شوه ده او ربه کائنات دنیا پیدا کړيده ده د هغه وخت نه بلکې وجود د دنیا د دې د پاراشیو چې د رب کائنات اغزاتې گرامي هغه خلق او پی جنې او کم ذات لکه یو حدیث مبارک ک رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله فرمایي زپټا خزانون ما اراده وکړه چې خلق ما او پی جنی جنې نو ما دنیا پیدا کړه مخلوقات مې پیدا کړه دارنګ قران کریم سوره طلاقم ذکر کەی رب کائنات وای دا اوزمکه اوه اسمانونه دا ما دې ته پارا پیدا کړی دی چې تاسو په دې پوښی چې خالق او مالک دا الله دې او په دې پوښی لتعمو ان الله علی کل شیء هر یو شی باندې قادر صرف الله دی او پدی پوه شي چې الله رب العزت په شیبان شی باندې ای حاتا دایلم دا الله وای دی د پارا مدا دنیا پیدا کړه دا کوچه کله دنیا وجود ترالا او انسان وجود تراغه نو ربي کائنات وای ما پدې ځمکه آسمانونه باندې احپل امانت پیش پېښ کړه هغه دین انکار وکړي که چې دې کې خیانت وکړي و یې د لغ خیانت د دینا هو حمله الانسان انسان ولګي او پای کې خیانت شروع ک او د الله رب العزت هغه واداد بربکم کوم چې عالم ارواح کې کړي وا هغه ربی رکړه کائنات دیا داش د دا پارا سلسله د انبیای کرامو جاری کړه او کوم پیغمبر چې براته نو هغه بدغه چا واله چې لا اله الا الله لا اله الا الله خصوصا د حضرت نو عليه الصلاه والسلام د دور نباد بعد چې کله شرک شو شو قبر پرستی شروع شو شوه نو بیا ډیر زور او شور سره ربي کائنات انبیای کرام د دغه شرک درد او د الله رب ال عزت بول بالا کول د پارا انبیای کرام راو لګل او د ټولو اول اول پرد پرده شرک باندي اولو شرک تترق العالم شرک قوم نو اول هغه شرک چې شروع شو عالم ګنده کړو اغه شرک د قومینو هو وګړه د ام یاد ساتي اغه د بوټانو د توټانو نه نو شروع شوه اواد نهکانو بنديګانو نه شروع شوه او اول شرک بنیاد چې لګیدل د نو د قبر پرستینه لګیدل الله رب العزت انبيار علی گل اخیره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم شه کلام شو او داغینه مکه نبی علیه الصلاۃ والسلام سلوخ کالا زندگی مکه کی تیرئی او د مکی په خلکو کې یو تن نشته چې دا, دا اغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات گرامی باندې اعتراض لکه اول دعوت د توحید چه پیغمبر پاک ورکو او صفا ډی رایت اوخو او اګه ساده ر هلاو کو دا سه او دا دستور د عربو چې کله به سخلک راځمه کول او خاص خبر به نه غي بل ساده اوخذو خلک ب راځمه شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د معمول مطابق ساده اوخذو او ډېره ای توفات خلق منډه وی رازین محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم هغه شخصیت چې موږ یې چاته نوی راغون کړی صادق او امین شخصیت نن صادر خوځی چې سوجر چې دیمنګ ته چغوي او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تده ماغه د جمع کې دونه بعد مجمع عظیم دا قریش واړه لوې خاندانونو را جمع دي او نبی علیہ السلام اغزائی کے اعلان کئی او نبی علیہ السلام سلام وئی حل وجدت مونی حل وجدت مونی صادقا او کازبا او خلقا ننتا سمارا جمکڑی ای مالا دیوی خبر جواب را کئی حل وجدت مونی صادقا او کازبا لا قلا بستُ فيكم أومر من قبله. تاسو کې ما د عمر یو لیا هی ساتتی را کړی ده پهې سلویخ کاله زګی کې او زما کومه او زما مشرانو امزولو یو جواب ما لرا را کوئ هلوه مونی سې او کاذ به تاسو د سلویخ کاله زګی کې چر تذری شې مندنې او کې یو ووق مو زما د جبنا دروغ او اووریدلی دي۔ یو جواب راکه یو دا ډېر ګران اعلان دی ډېر ګران اعلان دمر ګران اعلان چې دا د ذات د پیغمبر نه شخصیت د پیغمبر نه ډوبل کولیم کولایم نشي دا معصوم کار دی او دا هغه غیر معصوم اعلان دا سیند شي کې ګران کار دی پدې ځای کې یو سړې پښو ویلا ما ته وایي ما مثلا زبخ په لسان واخلم تاسو چې تما کې دروغ لیدلې نشم ویلې زو ویلې نشم دا د معصوم کار عرب دی عرب ولاله دی لو يا مجمعدا نبيه عليه صلوات والسلام تا اغي جواب کوي جربنا عليك مرارا وما راينا فيك الا صدقا او پیغمبره منګه پتا باندې بار بار تجربه کړيدي ازمايختونه مو کړيدي ته منګه ازمه اختليو منګه تجربه پتا باندې کړيدي کلا د امانت کې خدو په شکل کې کلا یو شکل کې کلا بل شکل کې کسما کسم تاری سره سرا آزمائی خطونا منگا کڑی دی لیکن واما رائینا فیکا الا صدقا ستا پزاد کے ستا شخصیت کې منچلی دلی دی نو صرف رشتیا مولی دلی دی صرف او صرف رشتیا ستا ذات گرامی آد دی قابل آمن دا چه اغینا دروخ صادی شي تب الکل رشتی نی بارکیف نبی علیہ السلام دا غینا پس داوت د توحید پېش کەی داوت د توحید پېش کەی اغی داغین انکار کەی آتا سو بار بار اوری اغی داغین منکر شو او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اغه مخالفت شروع کړه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام کله بیان نو شورو کړي سلویخه کال غرزی چا ته دا نه چې داو کا داو کا د خپل ذات او د خپل رب عبادت به کو د خپل ذات دا غیر اسمنو نه پټړه باندې ساتلو خو چې کله قران کریم راغې نو قران کریم نبی عليه الصلاه و السلام وقتا فوقتا راځي او نبی عليه الصلاه و السلام بیان شروع کوي پیغمبر غنځ ميدا کو چې الله اخیر کې جناب محمد رسول الله راو لګ سلوي کاله ژوندې مته را کړي لا او دا غي سلوې کاله زندګۍ سمرام د سراوځي چوای ما را راینا که الا صدقا خو هغه بیان نه شروع کړه هغه د هدایت چینه چې چی کله الله ورکلہ قران کریم نو نبی علی صلاتو سلام بیان شروع کړه او نبی علی صلاتو سلام مساله توحید شروع کړه خصوصا دور مکی کې 13 ساله زندګۍ د جناب محمد رسول الله د یار لسکاله د قران کریم د آیاتونو دا باران د باران راضی ده سره او هغه کې حج نشتا روزہ نشتا زکات نشتا او بارښته وریږي باران د وریږي او صرف دغه مسله دا چلا اله الا الله لا اله الا الله او هدایت چې نبی عليه الصلاه والسلام خلق ته خو ده نو هغه ال خود له او چې الله قران کریم راو لګ خپل رب کائنات ذکر کوي رب کائنات نبی علیہ الصلات والسلام توئی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا دا زما کا مال دے او محبوبہ چې ما تعالی را دا روح درکو دا روح غذا قرانه کریم می درکو د خپل حکم او نبی علیہ الصلات تا ربی کائنات وئی ما کُن مل کتابو التَّابُ ایمان او پیغمبرا تا تط پتم دا اچ کتاب سشه دے بیان د کتاب بسې تفصيل د ایمان سشه دے د ایمان د تفصيلاتو نه نوې خبر د کتاب د بیان نه نوې خبر خپل رب کائنات واید بل زایکه سوره زوحه کې وا وجدک ظلن فحد او محبوبا تد دې خلقونه د دې رسمونو او راجونو دارابونه ما پریشان او مونږه پریشان وي فہدا قران می ده لدرکو نبی علی صلاتو والسلام تعالی او ایتہ تفصیل د ایمان نو معلوم لیکن ولاکن جعلناه نورا نهدی به لیکن او ګرزو دی روح لرا دی قران کریم لرا ريو رنام او ګرزولا نهدی به مننا شاءو من عبادنا هدایت کو مونږه پر یاد دی قران باندې آغ چاته د خپل بندګانو نا چې زمون خو خشي مونږ هدایت کو او هدایت ہدایت الٰہی راضی چې د الله کتابي کده الله کتاب نه نبی علی صلوات و سلام ته الله د نزول د قران کریم نه بعد وای انکا لا تهدی الٰصراط مستقیم او او پیغمبر پاک تو خالق الاولین کې سرات مستقیم ته سرات مستقیم څه شه او هدايت څه شه ده هدلل متقين الناس د الله کتاب ده د پرېسګارو د پارو د عامو د پارا د ټولو د پارا هدايت هغه د الله کتاب ده او نبي عليه الصلاة والسلام هدايت ته بللهم ال شروع کړی دي چې د الله کتاب راغله دا لوی هدایت د دیو اجنه حدیث کې رازي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای من ترکهو من جببارن قسمه الله یا الله چا چې دا قران کریم کوم متکبر چي دا قران کریم د تکبر دو وجې پر خدا تکبر پکې راغې ما من تقوې له ځبه قران تکینم ما دور علم مې کړه سره مې ویلې نخوا مې ویلې دا ځبه قران تکینم پیغمبر پاک وای قسمه الله جمله د آیاده یا اخبار ده یا دا معنا پیغمبر وای دیبال لا ټوکړې ټوکړې کې آیا جمله د آیاده پیغمبر پاک وای یا الله دې کم متکبر چې آستا کتاب لري خود یا الله ځه پیغمبر پاک لا سوچه تهم قسمه الله یا الله دې ټوکړې ټوکړې کې ټوکړې ټوکړې کې الله او بیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما نبت غل حدا عن غیره ازله الله چا چې د قران کریم نه بل طرف ته ہدایت تلاش یا الله ته گمراه کی گمراه چې د قران کریم نه بل طرف تځي او ہدایت ګوري پیغمبر پاک خیره کی یا الله گمراه کی د قران کریم غن تک ہدایت طول قران کریم داول نو تر اخیره پورې ہدایت هی ہدایت ته او که یو سړی هدایت ګوري نو او په دې باندې راضي چې د الله کتاب ته کیږي کی تا گیری کینی او که یو سړی دا وای چې زده سراط مستقيم او په جنم نو بل الله لري نشته د دینه ما سیوا چې د الله کتاب ته کیږي دا الله کتاب تا دا وکی نه ذکر رب بے کائنات خپلوي وا ہذا صراط ربك مستقیما او پیغمبر پاکا ہذا صراط ربکا دا غا قران کریم دا ستا دا رب اغلاردہ برابرہ دا برابر الاردہ مستقیم الاردہ خلق کتابو لیک اختلاف امت او صراط مستقیم او بیا پاکی فیصلہ اللہ دے کتاب خلاف کیږي نا نا نا صراط مستقیم دا الله کتاب دے پدیبا پیسہ لکېږي رب کائنات دا نبي رب کائنات محمد رسول الله بلکې تمام امت دا محمد رسول الله تعالی ان کې ان هاذا صراط مستقیم فتبعوه او خلکا دا قران کریم دا زمما اغلارا مستقیمه دا لارا برابر دا کملارا کمه تا چی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و اغا رابلل بلل کوي صراط مستقيم باندې نبي عليه صلوات و سلام په خپل او زګي قران ته خلک را بلل قران كريم خپل نبي عليه صلوات و سلام ته اي انکا لا على صراط مستقيم برابر باندې لاره برابر کموا اغه داو ان نکالا تهدي الي صراط مستقيم قران ته خلق را ولن ز كه هاذا صراط ربك مستقيما وان هاذا صراطي ربك وان هاذا صراطي مستقيما فتتبعوه الله واي دي قران پر روان شي دا صراط او که دام پری خود نو گمراه شي گمرا کرام دجناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم د به صد نړوان دی وګوره په لربې کائنات وای وا ان کانو من قبل لفی زلالمبین د دې قران کریم دراتلو دا مخکې تاسو بالکل دا ټول خلک په گمراهی سرګنده کېو سرګن گمراهو خو چې سرات مستقیم باندې راتلل ماده الله په کتاب باندې راغلو عزت مند او ارزمه دا کو د هدایت کتاب اغد الله کتاب دے د خیر او برکت کتاب اغد الله کتاب دے رب کائنات فرمایي کتاب انزل الله الیک مبارک دا د خیر او برکت والی کتاب او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما تعالی در کړه دے د خیر او برکت کتاب اغه د الله کتاب ده خو صدا پاره می در کړه دے نو چرته ربي کائنات وای لیت دبرو آیاته چرته ربي کائنات اعلان کای لتوخر جناسا من الظلمات الى النور دې دا پاره می در کړه دے چې دا خلق غور او فکرو او کې تطبیق چ آیاتونو کې لیت دبرو و آياتې دی د پاه چې دی غور او فکرو کې پایتونو د دقرآې کریم کېولیت ولیت ذکر کارهول الباب او خاوندان د دا اقل آ د دینا 15 نسیت واخلي یتوااخلي نو چې 15 او نسیت تیاخلی او غور پې وکې۔ نو الله ربك ل... الله رب العزت واي لتخرج الناس من الظلمات الى النور بیا به تر تیارو نراو باسی هغه وړانده توحید او د سنت ته ویراوله خو چې او فکرو وکي ذکر رب بے کائنات واي کنا ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او الق السما وهو شهید قران کریم کی نصیحت شتره خدایا غچا د پاره چې زړی وی یعنی مانس زړه سارا ناش وی لاجی بي زړی راغلی چې زمړه لړبشم غم خا دي کی به نما غنه دایته بسوکي غم خا دي کی به نما نانا زړه سره راشه او چې بیا راشي نو لګ حاضر کی نا چې دا سړی سوې داد ځان ستاریفو نه یو او الله کتاب بیان نه نو چې کینه او رب کائنات هدایت ورکې او ما چې چا کې خوف وی او د الله د عذاب یریږي ربي کائنات جناب محمد رسول الله توي ما انت علیہم بجبار ته بدایبانه زور کوونکې خونه چې په زوره مسلمان کې فذكر بالقرانه مې خوف واید آغه چالا نسیت ورکه چې زماده عذاب یریږي او د قران باندې ولې نسیت ورکه بار کې د خیر او برکت کتاب صرف او سر عبد الله کتاب ده د هدایت کتاب اغه صرف عبد الله کتاب ده سرات مستقيم برابر الله رخدن کې اغه لار خدون کې کم چې مونږه تاسو هر وخت کې ته مونږه غواړو چې اې هدینا اې هدنا صراط المستقیم یا الله مونږ ته مستقیم المستقیم او خاې هر مونږه په هر رکعات کې کنافل دي او کو واجب دی او کفرایز دی طول کی منګلې گیایو اهدیناس صراط المستقیم یا الله صراط المستقیم باندې موږلک کی موږ ته اوخه اکلک موکبه عربکلای عرب دایچ د الله کتاب ترا شوکینه ا صراط مستقیم د دا الله کتاب دی او د خیر او د برکت نه ډک کتاب اغه د الله کتاب دی زکا یو حدیث کی رازی درحمتونو خو باران له باران نبی علیہ السلام سلام فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عندہ کلام الله رب العزت په انبر فرمای کله چې څو خلک د الله په کورونو کې مختلفو قبیلونو راجم دي مختلف خانه د نن راجم شوې دي د الله په کورونو کې د یو کور کې ناشته او د الله د کتاب درس او تدریس کوي درس او تدریس د الله دا و روای وايي ګر اسنه چې سره بد وايي چې څو خلک راجم شوو د الله د دین تذکرہ کوي نا نا ایتلو نه کتاب الله او یتدارسونه بينهم راجم دي او د الله د کتابو درس او تدریس ته اداله په کتابانه سوک ناشتی ځان پواکي او سوک لګيادي بل پواکي غاټه بهترینه مشاله د غره د دینه نشته چې تدامو وسوسه زین کړه نشي چې مړه دنه جمعات کې کی درس کیږي نو بار والوي دا دن ته کیږي او دنه والوي چې دا بار ته کیږي دا غره شیطانی وسوسه لا او دا ایبلیسی وسوسه ده او دا هغه ایبلیس کړه ده چې کوم د قران کریم دشمن ده چې ویلو لا اقعدننا له یا الله زبستان دا بندگان گمراه کو مودی به صراط مستقیم ناړو مو پلار نیغه کې بوتکینم دا ته غره شیطان دی ځای کې ناشته نا نا دنوالوي ماته کې ګو باروالوي ماته کې او الحمدلله دامداسه گینه دا, دا علاقه خصوصا سرحد داخله کو ته معلومو چې پدې کې څه شی او چې نه کېدو دا سه دا, دا به غیرت پختانا هغه غیرت ناک خلک چداغه غیرت مشهورو په دنیا کې خو هغه بي دیني چې قران نو د بي غیرتوب په انتها باندې ودرولو پیر براغه او خلکو خلقو بکورتابو ته د ارچانه په سترو د پیر سيب نه په نو د مولاي سيب نه په نو او اغيبا خپل دکانونه هغه چمکاول او خلکو باندې دمونو په شکل کې گمراهي او پنجه په خخه کړي او را ګير کړي دا د الله کتابو چې خلک ته ہدایت راغې دا سني چې خلق وایي یره دنه والا وایي چې بارته کیږي او بار والا وایي چې دنه ته کیږي دا شیطانی وسوسه دا ایبلیسی وسوسه دا بار کیفو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله دا سه خلق را جمع شوي دي چې ناست او د الله د کورون نه پيو کور کې لکه زمونږه استا سودا مجمع ده الله د دې حدیث مصداق کو ورځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة په دغه خلق باندې دا چې قران ته ناشتي سو کې وایو سو کې الله خصوصي او دا الله عام رحمتونه په دغه خلق باندې راځي وحفتهم الملائکه پرښتې راځي دا سرازي او دغه خلقونه وزره چا پیره کوي وزره چا کوي ناشتي او وذكرهم الله سمانایندا د دې خلقو تذکرې الله کوي ماغه ملای اعلی د پرشتو په مجلس کې الله د دې خلقو تذکرې کوي او پرشتو تاسو خو به چې دې به وینې ته یي دې به دا کې دا کې راشه یو ګورې زمو مخلوق زمو بندګان زمو کتاب ته ناشته دا لوی هم خوشالي ده او د دینا ډلوې خوشالي لکه اوس د پاکستان د وزیرانو او د صدرانو مثال سره ورکی د یو سړے وای زمات تذکره د صدر پرویز مشرف په دربار کې کیږي زداسه سړے دا هغه په دی فخر کوي کنه اگر کار هغه سه کوتاو بو تاو وليني خو هغه په دې باندې فخر کوي چې زمما لوی لوی مجالس او کې تذکره کیږي خو چې د الله بار کې د یو سړی تذکره کیږي د دینه لوی مقام شته نشته د دینه لوی مقام د دیو جن رب کائنات د جناب محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم په زبانه مبارک باندې دا کلمات جاری کړي او پیغمبر افاق وای د خلکو تا شاله چې الله رب العزت آغه اسلام ورکو او علم د قران ورکو بیا تپس خیږي او دنیا دار او تپس او د فقر او د غربت شکایتونه خلق ته شروع کړي نو کتب الله الفقر بين عينيه الى يوم يلقاو تر قیامت او پوره در درجه تندې باندې والله غربت الکذ ذلیلہ او رسوا تعالی ما دور اللوی قران درکو دور اللوی عزت میدل درکو او ت بیا مل مخلوق تر خلاوازه کړي دا او مخلوق نه غاړي دیو جن حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائے لیسا مننا مل لم یتغن بالقران اگا سڑے زما د امتا ن دے کم سڑی چف قران کریم باندے زان د خلق مستغنیو بے پروا نه کو یو توجیہ محدثین کرام د حدیث دا کی لیسا مننا مل لم یتغن بالقران انل کتب السماویہ چې دا آسمانی کتابونو نوم یو سړي ځان په قران باندې مستغنی نه کو نو نبي عليه صلوات و سلام وايي دا زماده امتانه ده منسو یو طرف ته تورات ده بل طرب ته انجيل ده بل طرب ته زبور ده دا پراته دي او یو طرف ته قران کریم نه او یو سړی وایي ودري کې څه بلګه دا, دا انجيل شریف وګورم زبلک تورات وګورم زبلک زبورو وګورم چې دا, دا راخلي او قران فريدي نبي عليه صلوات و سلام وايي زماده امتانه ده اسې سموخياله نور خپرې ده چې د آسماني کتابونو د وجنه چې آسماني کتابونه دی الله په انبيو را لګل او هغه سړي را واخلی لکه حضرت عمر واقعا مشهور ده کنه چې د علامه ابن کثیر مقدمه دی ابن کثیر کې ذکر کایي حضرت عمر راغل دی او را د تورات سپانه راغستې دي د نبی عليه مجلس والسلام مجلس کناسته او نبی عليه الصلاه والسلام تداسه پاڼه خایي او چه خیلی نبی علیہ السلام آکات پانو تا گوری او دیگفا دی نبی علیہ السلام رنگ مبارک دو غسین متغیر شو بدل شو او سور شو ابو بکر نی صدیق و توائی و مور در باندی بورشت دی نبی علیہ السلام مخت نگوری اغه چوک تل پانه پر سولې پره را په دوشو وی رزیتو بالله ربہ و بالاسلام دینہ وبمحمد النبیہ زپه اسلام باندې راظیم چې زمادین دی او په الله باندې راظیم چې زما رب دی او په محمد رسول الله باندې راظیم چې زمما پیغمبر دی بس زپه دی باندې راظیم وی غرزولې نبی علی الصلاۃ والسلام دومره څو غسه شو ولې دراغستې دي چې په توران د پیغمبر رنگ داسی کیږي سمو چې د سووار لهسمې صی د یو ملا کتاب راغستې شي او دا الله د کتاب په مقابله کې پیش شي په دی به الله نه خفه کېږي خفه کېږي به مثلا ځو کتاب ولیکم بل بس سوله پیش کوم چېره بل مالیکه دی زهیو کتاب او اوغا زرا مودام او دام چې باید ټیکتهقرآ داوي خو ما چې کم دنو په خپل کتاب ک دا لیکلی دي ز به د ټولو نزیات ګمرایم نو کدا زمیم او کدا پنجاب دے او کدا سرحد دے او ک ورو کې دے او ک غټ دی الله ته واړو غټ نشته الله ته ټول اس یک بالکل برابر دی الله ته پداشونه نشته عزت مندو قران کریم د هدایت سرچشمه ده او د رحمتونو کتاب او د الله په مجلس کې قابل ذکر جوړه دلو کتاب هغه د الله کتاب دی او چې دا الله کتاب نه پيو زای کې چرېم فیصله نشی کېله پیغمبر خپل چکم دی احادیث چراول دي ناغید قران تشری زونه ده او قران مدن گر دی؟ ده دو قران کریم او د احادیثو هدایت په دو سیزونو سيزونو کې منحصر دی؟ نور سجدي هغه د قران تشری ده او قران سره کتل شي که اوب پر خو شي او کڼشي پر خو دې نو دا بیا هدایت نی؟ او دغه سړی هدایت تلاش کایوم نه ذکر رب کائنات جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الایہم ولعلہم يتفکرون او پیغمبر پاکا تعالی ما دا قرانی کریم درکړه کر دے سلامی درکړه دے لتبین للناس تبخلق تا دے قرانی کریم بیان کې پخپل او احادیث مبارکه وباندې د تشریبه کې دو دلائل دا دلیل قران شو بل دلیل اساس شو اغه حدیث ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شو او دریم دریم دلیل قیاس او صلو رم دلیل اجما دا لعلهم يتفکرون کیدوا ذکرری کدا فکر انفرادی نو قیاس ته او کی اجما یونو اجما لیکن خبردار دیو سړی قیاس داسې شرم نشي ګرځیدے اگر کله امام دی چا د قران کریم معارض ثابت شي او تبیا مې شنا دی سړی دا خبره چې کله اگر چې قران نه خلاف ته خو خیر دی دا درست ده اگر کدا اجماع د سوار لس مې صدې يو سو اجماني يو جمع شو یار ري جمع شوي دا بار كيف هغه کې نظاما لیکن د هدايت کتاب هغه غوړد الله کتاب دی د دیو جنا هغه خلق چې هغه خپلو بچولا د قران کریم هغه طرف ته روخ راولی ولی او عبادت لې دالوې بهترین خلق ده دالوې بهترین خلق ده او د دینه بهترین خلق دنیا کې نشته دا ما شومان چې نن کم ما شومان او ختمونه کړی دي دا ما بهترین خلق ده مونږه بهترین پیژن نه کنا نه پیژنو بهترین زګه مونږه به تر دیتا او چې سکول ته لیګو نوهار سره پکاو خوکه جمعه ترازی نو چاپلو زینا باوازو کو استادې ماشوم مې را استاد داخله کړه او چې سکول ته بوځو نو سکول چې یاره پبلک ته بوځم که پرایویټ ته بوځم ګورنمنٹ ته بوځم او که دا پبلک ته بوځم د څه زو ګورو با ولاغې کې بیا به پاغې کې مم انتخاب کوو بیا چې زو نو پیس په داخله وو او بیا چې زو نو استادانو ته به چې کم دنو سلوټو نام کوو او کیسه ما کیسه طریقو سره او چا دا او نکلو چې راغې او قررانې بچ کنو اوغت وای دا ما تا سپار ل د دلله کتاب وت وککوو او کهښ نو بس سروره یقین خپ کېږی مپ دی باندې در ډیر خلک نبل کې په ساکې زما د سوچ مطابق سې فیصد خلک پن زمانه کې داسې دی چې غی وای قرآې و خو مخصودی اصلی ګورهقرآ نه ګول هغ سکول ول دی ب شک سکول کپی واییه او د سکول د تعلیم نه منک نو د سکول دا تعلیم سره. دا کې د ښی skole تعلیم ټینک به جوړ کی توپه به جوړه کی جهاز به جوړ کی خو غره ہدایت نشور کوله ہدایت نشور کوله غره غره تاسو وګورئ دا زمونږ په دې ملک چې دانن سبا کم اوټونو ته او دا پاس پښو دي خلولو لیډران دی لولو تعلیمونه کړي دي کنه لیکن د ہدایت په کې چې ته نه اسې کوي سواله داوی کوي نو وای به کوله کشته دی نه عزت مند او ہدایت د الله په کتاب راځي کها یونیورسټي ته لاړ شي او چې د الله کتابی نیولې ہدایت پکې ناراضي له خوش قسمت دي هغه خلک راشه د پیغمبر نه تاسو کچه بهترین کم خلک دی عثمان ابن عفان رضی الله تعالی انو روایت دی مرفوع روایت دی نبی علی صلاتو السلام ناوي خيركم من تعلم القران وعلمه تاسو سو ټولو کې به خوش اغا خوشنصیب انسان دی چې قرآن کریم صدق او بلته او خو بلته خدا به ترين دی د ټولو نه غره به ترين اغه دغه شخصیت دی چې قرآن صدق او بلته او خو د دنیا به ترين نشته دی او اغه مور او آغا پلار به ترين دی عزت مند حدیث کې راځي من قرأ القرآن وعمل بما فيه اول بسوالد او تاج يوم القيامه زو احسن من زوء شمسه لو کانت فی بیوتکم دنیا فما ظنکم باللزی عمل بهذا چه کم بچی قرآن اولستا او پاقی بانده عملو که داده دی مورا او پلارتا در رس دا کامت دا بانده داستی او تاج پسر کې خودشی اعزاز دا پارا چه دا غیر نا نبی علی صلالو سلام وی دنور نه بخېستای او په داسه حالت دنور کې چې انور په یو کور د دنیاونو کې دا راشي او اوا کور روخانه کې دا غینه بره تاج رنام ډیره زیات بیا نبی علی صلالو سلام وی چې د پلاری دا مقام ده د دا, دا مقام ده چې دا غې په سر به تاج فرو دي نستاس سخیال له چې هغه سړی چې خپل په دی عمل کوله ده له الله کم مقام ورګی اغارم پیغمبر پاک بل حدیث کې ذکر کوي یو قالو لصاحب القران اقرا ورتق ورتل کما كنت ترتلو فی دنیا صاحب قران چې چا الله د الله کتاب راغسته یغه تبع الله پرز د قیامت باندې وای او صاحب د قران اگر چې محدث دا بعضی کتابونو والا دیځه یې ترجمه اردو چې کوي نو یو قال له صاحب القران حافظ د قران تا زده دې ترجمه سره متفق نیم بشکه چې حافظ پکې داخل دي چې با عمل حافظ داخل داخله پکې خدا په حافظ سره منحصر کول نه نه اګه ټیم کې الله رب العزت چا چې په دنیا کې د قرآن خدمت کړې دي او قران خپل معمول ګرځولې دي او په عمل کړې دي د بیا اخرت کې قران لستې شي دا نه چې دلته کې یاد کړې نو لته به ویلې شو چې دلته نه یاد کړې لته به نشو نه چې چا عمل کړې دي کې یاد وتنی د اخرت په د دنیا باندې نه قياس چېې یاد صاحب دقرآن چې هغه آ راغستې د او قرآې خپل مقصود اصلی ګرز د ته به وویللی شي لوله دا قرآ وله او د جنت پهې درجاتو باندې خیجا په نه منځلهکه دا آخرې آیا انتقره ه ستا هغه بلډګ او بګلهغ دا چې کم ځای ک قرآې قیم اخیرې یاد راغی. د شماره شپک زرا شپک سوا شپک شپیت ایاتون القرآن کریم کومو ویش دا ټول چې کوم دی دا ایاتون دا دور له یو بنگلا دا الله ورکی قرآن واللا چا په قرآن باندې عمل کړي وګره دامیات ساتي کده قرآن حافظي او پاږی باندې تراو کې چې کوم د نو پیسې راټولې نو ګوره خبردار خبردار نبی علی صلاتو سلام فرمای من قران یتاکل به الناس جا ایومل قیامت وجهه ازم لیس علیه الاهم چاچ په قران باندې د خلکو نه خورا کو وکړو پر از د قیامت باندې براشي او دا مخبه د اډو کو یو دان دانچا او په دې باندې به وغوخ نه وی بعضي خلکو یره د حدیث متکلم فيه ده نو یاره ټیک ش زت په دې باندې کلام وکنه ولا تشترو بی آیاتي سمنن قليلا هم متکلم فيه نه کنا ا رکی و او اقرا القران ولا تاکولو به بخاری کی روایت تے مسلم کی روایت تے پغی اوغیغ و کلام نشته غنا پیغمبر افا کوئی اقرا القران اول ولی قران ولا تاکولو به وګور قران نمندای مجوڑو چ پغی خوراکونه کوئی عالم متا سم کوئی بارک د هدایت کتاب او د خیر او د برکت کتاب چ اعزاز دنیا کې هم الله ورکه او اخرت کې ورکه او چا چې قرآن را ده هغه لپاره الله لوی مقامات ورکړي دي عبد الله ابن عباس رئیس المفسرین د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم کې د اپ صحابهو کې مفسر د قران کریم اوا اعزاز چې وتا حاصلو حضرت عمر بر راوستاو لوی لوی صحابهو کې به کینو سور امام بخاری دا حدیث گنو مقاماتو که نکل کئی خصوصا دا سور نصر پا تفسیر کې بعضی خلکو اعتراضو که دا وڑو که ما شم دی او دے لوی لوی صحاباو که ناس دے عمر امتیان اخلی رضی الله و تعالی محو او دا یاد کې که ازا جان اصراللہ سمت لب دے نو اغا صحابا مقصد اقصد سبل تیاغوی ذالکا اجل رسول الله دینا مراد د پیغمبر پاک نه ترشل پیغمبر پاک د مرغ و خراغه او پیغمبر پاک وفات کیږي و دای مقصد ده هغه تاسو تما نه وي و دای مقصد ماتام یا دخ مات تاسو ته به او دا زکه چې د نبی علی صلوات و سلام دعا او اثر عبد الله ابن عباس پیلار اغله ترور کا او نبی علی صلوات و سلام ته لوټه کوي خدا دا او دا ده پارا ا قزا حاجت لته لو نبی سلام چې دعا غوښتا نور علی صلاتو سلام انتخاب دو دعا چکین د الله دی کتاب کوي وای اللهم علم هول کتاب یا الله عبد الله ابن عباس له د قران علم ورکي یا الله د له د قران علم او هغه د قران علم هغه په ټولو صحابهو کې ممتاز او غرزو علم د تفسیر سره په علم د تفسیر هغه ممتاز او غرزید دا وا چې څر ته لار شمه وخت مولانا حسین علی شیخ المشایخ زمنګ دا جماعت اوله سرړی او اوله خخت اول, اول بنیاد غوی د رشید حمددی ګګی رحم الله سره او, او کله چې غبي مرش شوو طالبان لاړل خی خدمت ته پاتې او خدمت ته چې پاتې اغا لا زر سیاتاب کو او بیا دتا خصوصی سبب کوونه شوکله زه زه به تاته بیا ته دوعا وکه زهبه چله به داسې اعلم علم ک. چې دنیا بستان نوم یاد ساتي نوم باندې دنیا یاد ساتي او حسين علي رحم الله له الله هغه مقام ورکو چې نن سبا یاو ساړه داس په دې دور کې څو ګم نشي خو دله چې هغه وایي چې ما سره یادو حسین لیسه تفسیر نشته ده یادو حسین علی صاحب د شاګردانو یاداږي د شاګردانو د شاګردان تفسیر نشته وده په لغه کې معراب کې کینه ترجمه وکي والله کی که اسره دنا کینو کوي ترجمه زمونږ د تفاسیرونو جوړي او په دې باندې د خپل غوادي وال فضل ما شهادت به الاعداء دادو حسین علی او رحم الله او هغه له چې الله ورکلو نو هغه الله کتاب راغسته او رشید احمد غنگوی یو وخت هغه ترالېګلې او رحم الله وتایبه چې د قران تفسیر کو شروع کې خو غره یو خبره به یاد ساتې دا سني چې ته قران را واخلې او د تفاسیرو تابع یوږې بلې تفاسیرو خو هر څه لیکلې دي قران بعد تفسیر تابع نه ګرځې تفسیر بعد الله د کتاب تابع ګرځې دا وکه قران سره مقام ملاویږي او زمنګ مشایخ او تا وګړي الله د قبرونه منور کې منګس یو زمنګ بسایلمی حقیقت حال همدار ای علم نشته خدای ای علم ده دا غیغا بس ملفوظات فاطری مونږ پښښن وو زمون خپل ای علم نشته الله دې مونږ له قران او د سنت صحیح علم با عمل راکي او الله دې زمون غیوب دنیا او اخرت کې پټو ساتي بهر کیف له علم زمون مشایخ الله ور او مشایفو د قران خدمت کړو د دې قران د خدمت د وجهي الله دا غینم باقی ساتلو او دا غینم چې باقیو نو دا زکه باقیو چې غې د الله کتاب راغسته او د قیامت پر بام هغه سړی هسک غړی وی چې چا د الله کتاب دنیا کې راغسته او دنیا کې به هغه سړی هسک غړی وی او بلند بوی چې چا چې د الله کتاب راغسته دی الله رب العزت دا مختصره خبره زما اوستا او تاسو د ټولو د هدایت ذریعہ وګرځي او الله دې د کل عالم د هدایت ذریعہ وګرځي و دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ګران محترم اوریدل کو دا مولانا موتی تو سی پخمسې د بیان چې په پایان محل لا ډاګه چې د مناری په جمعات کې کریم د ختم په سلسله کې په پا 1.5 2008 کې شوړه تديد وملایدو پته اساسه کې اشاوه دي توې سنت کې سک اډ ای شيډز مرکه دکان نمبر 23 عبدالرحمات لازان یې د مین چوک جنگیر اور سوابي پروپوائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر 031